Antingen direkta Bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. I vårt studium av apostlagärningarna så har vi kommit till kapitel 18. Apostlagärningarna skildrar ju den kristna församlingens födelse och spridning. Och apostlagärningarna skulle ju lika gärna kunna kallas den heliga andens Här kommer Paulus till Korinth i provinsen Akaja i Grekland. Han har varit i Aten och har kommit nu. Det är cirka åtta mil landvägen till Korinth eller om man åker båt som man ofta gjorde på den tiden från Athens hamnstad Piraeus till hamnstaden Kenkrea utanför Korinth. Korinth var nog den största staden i Grekland och på många sätt den mest betydande. Man beräknar att på Paulus tid så fanns det 250 000 fria människor och medborgare och dessutom 400 000 slavar. Det var ju väldigt mycket slavar i romarriket. Korint var ett trafiknav, ett handelsnav med mycket resande. Det var två olika hamnar, Kenkrea och Leceum eller Leceum hur det uttalades. Och det var viktiga handelsvägar med varor som fraktades i utbyte, man hade handelsutbyte med Italien, Spanien, i väster och med mindre Asien, Fenisien och Egypten i öster. Korint var ingen universitetsstad, men ändå starkt influerad av filosofi och kunskap och visdom. Det var stod högt i kurs i den här staden. Innan jag läser från början av 18 kapitlet så lyssnar vi på Av ditt kors- Strängmusik från Huskvarna spelar och sjunger. Så här börjar kapitlet. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila född i Pontus och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus. Och då de hade samma yrke. Stannade han hos dem. Och arbetade. Det var nämligen tältmakare. Man kanske kan kalla det för läderarbetare. I vidare mening. Så står det vidare här i texten. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. När Silas och Timotheus kom ner från Makedonien var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Men när det gick emot honom och hånade honom skakade han dammet från sina kläder och sade till dem Ett blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna. Han gick därifrån och tog in hos Titius Justus en man som vördade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan. Crispus, föreståndaren för synagogan och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. En natt Sade Herren i en syn till Paulus, Var inte rädd utan tala och låt dig inte tystas. Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig, för jag har mycket folk här i staden. Han stannade hos dem i ett år och sex månader och undervisade i guds ord. Ja, det är en väldigt spännande skildring här med mycket informationer. Han träffar alltså Aquila och Priscilla. De nämns några gånger i Nya testamentet, både i apostlägeringarna och i breven. Och det intressanta är att på de flesta Gångerna, om man räknar efter så nämns faktiskt Priskylla före Akvilla och det gjorde man kanske inte på den tiden det fanns inte den där chevalereskheten där man sa damerna först utan det var männen först och kvinnorna kom i andra hand och det här säger oss någonting, det säger oss ju det att Aquila och Priskilla de var ett team inom jobbet och inom också undervisning och tro. Det står ingenting här om att Aquila och Priskilla blev omvända här i Korinth utan det verkar som att de var det när de hade kommit från Rom. De hade blivit fällda förmodligen i Rom. Kanske genom eh, judar från Rom som hade varit i Jerusalem på pinsdagen när den här mäktiga väckelsen bröt fram. Och så får ju eh, människor hem så småningom och hade budskapet med sig. Och det här kan vi ju inte säga säkert men det verkar i alla fall, eftersom det inte står någonting om att de kom till tro i Korinth, så var de förmodligen, alltså Jesus troende, Messias troende judar, när de hade kommit till Korinth. Det finns alltså en intressant notering här att Cesar Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Om det här hängde samman med att judar och kristna på något sätt blandades mycket samman i uppfattningen hos romarna, hedningarna. Om det hade varit samman med det. Men i alla fall så var de tvungna att lämna Rom och då hade de kommit till Grekland, till Korinth i provinsen Akaja. Och så berättas det här i vers 4 då, att Paulus gjorde som han brukade. Att på sabbaten förde han samtal i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. Och så kommer hans medarbetare Silas och den unge Timoteus. De kommer till Korinth från Makedonien. Och då står det att Paulus var fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna. Men här som på så många håll så var det inte så stor mottaglighet bland Paulus forna trosfränder judarna. Paulus levde ju själv som en jude men så att säga... Hade fått ljus över att Jesus var och är den messias som judarna har väntat på. Men när han sen kom så kände de ju inte igen honom. Och eh, när de inte vill ta emot hans budskap utan honar honom så... Skakar han dammet från sina kläder som Jesus sa till sina lärjungar att de skulle göra om det var någon stad som inte tog emot lärjungarnas budskap. Och så säger han, ett blod ska komma över er egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna. Och så gjorde han som han gjorde på flera andra ställen. Han koncentrerar sig på de som mycket var judar och hade ju större framgång där men Crispus föreståndaren för synagogan och hela hans familj kom till troen, ett härligt under och många andra korintier och sen den här synen som Gud talar till Paulus en natt var inte rädd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 på olika ställen där jag har bott och arbetat i församlingen och evangeliserat, att Gud har mycket folk här i staden. Och vad det betyder, det, det behöver ju inte betyda att det redan nu finns väldigt många som har tagit emot Jesus, utan det är mera... Detta att det finns många som kommer att ta emot frälsningens budskap om de bara får chansen, om de bara får höra evangeliet. Det finns många i Norrköping, Östergötland, Sverige som Gud räknar med som sitt folk de kommer att ta emot om de får möta evangeliet. Och det står en tidsangivelse här i ett år och sex månader så stannade han där och undervisade i Guds ord. Och jag såg i en av mina bibelkommentarer att det är mycket möjligt att han inte bara var i själva staden Korint utan reste runt i provinsen Akaya, Därför att i andra Korintherbrevet, i första kapitlet och första versen, så står det så här. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel och vår broder Timoteus till Guds församling i Korint och alla de heliga i hela Akaja. Så här verkar det ju som att Paulus är bekant med Rätt så många kristna i hela Akaja. och det är väl kanske troligt att han när han var så pass länge som ett och ett halvt år att han inte bara var i storstaden Korint men också gjorde resor och undervisa och predika lite runt omkring men det är bara vad man kan anta. Vi ska höra ännu en sång om korset och jag har frit valt ett par sånger om korset här i början därför att eh, det står ju i 1 Korinther 1 Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon av er utom Crispus och Gaius så att ingen kan säga att ni blev döpta i mitt namn. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. Annars vet jag inte om jag har döpt någon annan. Kristus har ju inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangeliet men inte med vältalig vishet så att Kristi kors förlorar sin kraft. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det var Jesus, det var korset, det var försoningen, det var Jesus död uppståndelse, det var huvudfrågorna, det var huvudstycket, skriver han också i 1 korinterbrevet kapitel 15. När han talar om uppståndelsen och vittnena till uppståndelsen och beviset på uppståndelsen, då talar han om att jag har meddelat er som ett huvudstycke att Jesus Kristus dog för våra synder enligt skrifterna att han begravdes och att han uppstod igen. Så här kommer Pelle Karlsson, korset där Jesus gav sitt liv. Korset där Jesus gav sitt liv det... i sängen i mitt liv. Han böjde sig ned i ödmjukhet, blev allas skenar död. Han tänkte när han skulle död straffet få chälliken skende ingen gräns när lidandets svek i de mörker under Guds sonen offerade liv och vi finner liv i hans död. Jag ville kröta av tacksamhet de var. I'm Paulus säger alltså i 1 korintervjuvet 1 Vi predikar Kristus som korsfäst. för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap men för de kallade både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Paulus är i Grekland där filosofi och vishet är i högsätet. Men han fjäskar inte eh, och vattnar inte ut evangeliet och budskapet utan han, han predikar om Korset om Jesu död, Jesu uppståndelse, om Jesu namn för att det är där kraften i evangeliet finns. Jag sa förut att korinth var kanske på ett sätt den mest betydande staden i Grekland med 250 000 fria medborgare och cirka 400 000 slavar. Så det här var ju en storstad. Det var också ett religiöst centrum. Åtminstone tolv tempel fanns i staden vad man kunde läsa om. Det mest ökända och kända det var Afroditetemplet. Kärlekens gudinna. Och där var det tempelprostitution. Det fanns ett tempel åt Asklepios, läkekonstens gud. Och det fanns också ett Apollo-tempel. Och så fanns det ju som vi läste här en judisk synagoga också. Det här med sexuell lössläppthet det var ju så att säga någonting typiskt för afroditekulten kärlekens gudinna och det fanns faktiskt på grekiska ett eget verb att leva korintiskt. Och det betydde helt enkelt att leva i sexuella utsvävningar. Så det här var en stad som kan mäta sig med moderna storstäder, med där det är mycket av lösläpphet och mycket av världslighet och mycket av njutningslyssnad, en storstad där Paulus och hans team arbetar. Att säga lite grann om Priskilla och Akvila. Det är faktiskt intressant att följa dem i apostelgärningarna och följa dem också där de nämns i Paulus brev. De är alltså förkunnare. De är tältmakare. Precis som Paulus som jobbar med ledarvaror. De försörjer sig på det. Och så predikar, precis som Paulus. Så predikar de på sin fritid och möter människor på olika sätt. Och får vara predikanter, pastorer och ledare. De hade alltså kommit från Rom och sen när man läser Paulus brev till romarna till exempel då i det sextonde kapitlet så hälsar han ju till olika personer som förmodligen har församlingsgrupper i den här storstaden och då hälsar han till Priskylla och Akvilla och församlingen som möts i deras hus. Det är härligt att låta fantasin spela lite grann. Det här paret som var i högsta grad flyttbara. De hade bott i Rom så blev de tvungna att flytta ifrån, kom till Korint och... Överallt där de är så är de frimodiga människor som predikar om Jesus. De, de, de har kontakt med människor och de har ju en stor betydelse för det vi skulle kunna kalla med modern teknologi teologiprofessorn Apollos som nämns här. I det här stycket. Här vill jag sjunga för dig en av mina sånger som jag skrev i slutet på 70-talet när det var, i pingströrelsen i alla fall, väldigt ovanligt med kvinnor som predikanter, pastorer och församlingsledare. Men här är det en sång som säger här gäller inte man och kvinna utan det gäller att samarbeta precis som Priskilla och Akvilla. De är tillsammans herrens tjänare. Båda undervisar, båda är pastorer, båda tar hand om den här Apollos undervisar honom lite närmare i Jesus och församlingen och den heliga andes kraft Här sjunger jag och Inge Gustafsson för dig om att samarbeta man och kvinna i Guds rike Hej Det är inte att tävla mot varann, här gäller tjäna våra vinnar och hjälpa till så gott man kan, det gäller både man och kvinna, att vara Så får vi gå till livet med, i den här tiden gå. Yeah. Jag läser vidare här i tolfte versen om Paulus inför Gallios domstol. När Gallio var ståthållare i Akaja gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol och sade, Den här mannen förleder folk till att dyrka Gud- på ett sätt som är emot lagen. Paulus skulle just öppna munnen när Gallio sa till judarna Hade det handlat om något brott eller illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ert klagomål ni judar. Men gäller det tvisterfrågor om ord och namn och er egen lag då får ni ta hand om det själva. I sådana tvister tänker jag inte vara domare och han skickade ut dem från domstolen Alla grep då synagogföreståndaren Sostenes och misshandlade honom mitt framför domarsätet utan att Gallio brydde sig om det Ja, Gallio eh, har jag läst mig till han var bror till den kände filosofen Seneca och han var tydligen en mycket respekterad ståthållare i Akaya. I alla fall år 52 och 53 då Paulus var i Korinth. Och han ville inte höra om religiöst tjafs utan han ville döma det som handlade om brottmål och den typen av saker. Så han, han brydde sig inte om att judarna försökte förtala Paulus och få honom fälld för någonting. Vi ska höra en sång. Låt mig få höra om Jesus, en av de älskade Salmerna nu i vår gemensamma salmbok och här är den gamla gammal inspelning från Ibra Radios inspelningar på 1950-talet och det är strängmusiken från den stora församlingen Saron i Göteborg som sjunger för oss. Låt mig få höra om Jesus. Det är honom. Paulus predikar om, det är honom vi vill predika om. Jag läser då de sista verserna i 18 kapitlet. Ja, det är inte riktigt inte riktigt de sista verserna, men vi läser från 18 versen. Paulus stannade i Korint ännu en tid innan han tog avsked av bröderna, alltså församlingen, och avseglade mot Syrien i sällskap med Priskilla och Akvila. I Kenkrea hade han dessförinnan låtit raka sitt huvud eftersom han avlagt ett löfte. Jag kan bara kort kommentera här. Paulus levde ju eh, fast han predikade eh, ett Klart och rent evangelium, och han tyckte inte att de som var hedningar skulle följa judiska seder. Men själv följde han judisk tradition, och eh, Nasirlöftet eh, var när en from jude eh, lovade någonting under en tid, och då lät man håret växa. Och sen när man hade gjort färdigt den här speciella tiden, eller det här löftet, då rakade man håret av sitt huvud som ett tecken på slutet på nazitiden. Och det var alltså ganska vanligt för en jude att man, om man hade fått hjälp i någon stor fara eller klarat sig på något sätt så gjorde man så här. Man gav ett nazilöfte till Gud och man... Avhöll, avhöll sig från någonting och lovade någonting för en tid. Och det hade alltså Paulus gjort. Och nu var det slut på den tiden. Och nu nu gav han sig av tillsammans med Priskilla och Akvila. Nu är de med i hans team. Och de kommer till Efesos. Och där lämnade han de andra. Där lämnade han kvar... Priskylla och Akvila för att arbeta och jobba i den stora staden. Och så står det Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna. Det bad honom stanna längre men han avböjde och tog avsked och sa Jag kommer tillbaka till er igen om Gud vill. Sedan seglade han ut från Efesos. Och så for han över Medelhavet, över tillbaka till det vi skulle säga Israel. När han kom till Caesarea gick han upp och hälsade på församlingen. Och där tror bibelforskarna att det menas församlingen i Jerusalem. Och sen så for han till Antiochia där han hade utgått som missionär några år tidigare Den här andra missionsresan den beräknar man att den skedde mellan år 49 och 52 efter Kristi födelse alltså cirka tre år nu ska vi höra en av minnas på bibelvisor innan jag läser de sista verserna i kapitel 18 där Paulus tredje missionsresa börjar. Men här kommer först citat ifrån Johannes kapitel 1: Ordet blev kött, Gud blev människa. Vi vill visa av och med Inga Honberg. Huvudet blev kött, Jesus kom till oss, Gud blev människa. Sen var ordet, och ordet var hos Gud, i begynnelsen var ordet, ordet var Gud, ordet blev kört. Ordet var hos Gud, i begynnelsen var ordet, ordet var Gud. Ja, här i slutet av 18 kapitlet eh, där man räknar med att Paulus tredje missionsresa börjar och att den varade mellan år 53 och 57 efter Kristi födelse. Där står det som rubrik Apollos. Och så står det i 23 versen så här. Efter en tid bröt Paulus upp och reste först genom Galatien och sedan genom Frygien och han styrkte alla lärjungarna. Det här är alltså området i Mindrasien, det som är nuvarande Turkiet och där Paulus hade gjort sin första missionsresa och här besöker han på nytt. De olika församlingarna. Och så står det så här då i 24 versen. Till Efesos kom en jude som hette Apollos. En bildad man som var född i Alexandria och mycket kunnig i skrifterna. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes dop. Nu började han predika frimodigt i synagogan. När Priskilla och Akvila hörde honom, tog det sig an honom och förklarade Guds väg grundligare för honom. Alltså... Paulus hade haft med sig Aquila och Priscilla från kolin till Efesos, lämnat kvar dem där, gått in i synagogan och predikat och undervisat, och när man vill att han ska vara kvar när han säger jag kommer nog igen om Gud vill, och så reser han tillbaka, så säger vi Medelhavet mot Caesarea vid havet, och så går upp till Jerusalem och far sedan tillbaka till Antiochia. Och så medan han färdas liksom landvägen genom det som är nuvarande Turkiet, då finns Aquila och Priscilla i Efesus och arbetar där. Och Apollos, den här vad jag, som jag kallar teologiprofessor, han var mycket hemma i Bibeln. Men han kände bara till om Johannesdopet så att han hade ju brister i kunskapen om så att säga, församlingen och Nya Testamentets sanningar. Och det är väl underbart att eh, Akvila och Priskilla som inte är några teologiska experter men de har erfarenhet, de eh, kan Guds ord, de har andlig kunskap och... Eh, utrustning och de säger till Apollos ungefär, ja du kan jättemycket du Apollos, du kan ju nästan hela gamla testamentet utan till men vi har saker som vi har ljus över och vi vill gärna vara tillsammans med dig och så tar de honom till sig och liksom hjälper honom vidare i det andliga livet, jag tycker att det är fantastiskt andlig kunskap och visdom har inte alltid att göra med hur många poäng man har hur mycket man har läst på universitet utan det är andra kvaliteter kunskap, boklig kunskap är aldrig fel men det kan inte enbart utrusta oss för guds rika. och så blir Apollos ett starkt redskap eh, och så känner han ja, men jag vill åka över till Korinth där ni har varit eh, Aquila och församlingen tycker att det är bra och skriver till Korinth att ta emot Apollos herre han är en underbar herrenkännare och så kom han dit och blev till stor välsignelse och hjälp genom sin bibelkunskap och han han kunde motbevisa judarna med kraft, står det här. Och bevisade offentligt från skrifterna att Jesus är Messias. Det är väldigt intressant att se den här teamtanken som finns i Nya Testamentet. I Gamla Testamentet så... Var profeterna och tjänarna, de stora gudsmännen, ofta något av ensamvargar. Man kanske hade någon där lärjunge. Men i mycket var det en person som fick liksom gå Guds ärenden. Men i Nya Testamentet så är det tanken om kropp församlingen. Det är team, det är olika gåvor, det är olika personligheter som samarbetar. Och det här är så intressant och så fantastiskt. Vi lyssnar på en sång av mig, jag och ingen sjunger, här råder hans ande, här hör vi hans ord. Han råder hans andel Han hans ord Hör hans ord i församling Och hem här på jord Hem på jord? Gud välsigne oss och Gud välsigne dig att finnas med i teamtanken i kyrkan, i församlingen. Att inte vara en enspännare utan att vara tillsammans med andra i bönegrupp, i församlingsarbete i kristet arbete det är det bibliska. Så visar Paulus och Nya Testamentet, oss. Vi beder tillsammans. Tack Herre för ditt underbara Guds ord. Vi beder att du ska vara med oss var och en. Välsigna mina lyssnare. Använd dem i ditt rike. Amen. Vi avslutar med en frisk och härlig sång med ett par sånger som heter Mats och Jocke. Jag talar om Jesus. Ha det så bra. Vi hörs igen i nästa program. Innan som ledigt svår delade han Lärjungarna gav han fisk som skilde båten Alltid fanns han där, men nu hjälp han i hand Jag talar om Jesus Jag talar om Jesus Jag talar om Jesus Jesus gud så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 jag talar om Jesus, Jesus götter. Jag talar om Jesus, jag talar om Jesus, jag talar om Jesus, Jesus götter.